Хм, нічого собі, завданнячко. Ви ж знаєте, скільки там того бур'яну. А ви самі хто будете, питаю в темряву. Покажіться хоч, а то я й не знаю, чиї накази мушу виконувати. У темряві хтось засовався, закриктав: "Я, тітонька, не забудь. Секретарка Миття Митйовича з питань пам'яті. Я показатися не можу, бо я невидима. Від народження. І накази не мої, а миття Миттьовича. Якщо хочеш допомогти тайфун Марусі, не барись. Ну що ж, думаю, у казках і не таке буває. Попелюсті он загадували за одну ніч стільки зробити, що й подумати страшно, і то нічого. А мені бур'ян якийсь вирвати. Впораюсь. Гаразд, кажу, треба так треба. Іду. Вийшов на подвір'я, взявся до роботи. Якби ж хоч сапка якась була, чи заступ, чи ніж, принаймні, а то ж голими руками. А там і будяк колючий, і кропива жалюча, і якого тільки бур'янища не понаростало. Рву, що сили, а сам трохи не плачу, руки болять несамовито. На подвір'ї усе вирвав, у садок перейшов. Рву! І на купу складаю, ну, що потім винести. Рву і складаю, рву і складаю. І раптом... Ох, сердега! Ах, бідолашний. Це ж треба дитині так мордуватися! Ай-яй-яй! Чую жалісні-жалісні голоси. Підвів голову, стоять під яблунею двоє. Він і вона. Він у звичайному собі костюмі. Сорочку-клітинку в арифметичку, як у нас кажуть. Вона у звичайному квітчастому платті. От тільки на головах маленькі золоті корони. Очі в обох світло-сірі, водянисті. І в очах сльози. Так мене жаліють. І обличчя якісь м'які, наче звати. «Що таке? Ви хто?» – питаю здивовано. Він очі рукавом витер, я, каже, цар Добрило, а це моя дружина, цариця Злагода. А ти хто такий, синку? Я кажу, Сашко Непорожній, циган по вуличному, п'ятикласник. А хто ж тебе, Сашко Непорожній, циган по вуличному, п'ятикласнику наш дорогий, примусив отак тяжко працювати? Сплеснула руками цариця Злагода. Ніхто, кажу, не примусив мене, я сам, так мені захотілося. Не можу ж я якимсь чужим царям правду казати. Ой, не кажи синку неправди, так не буває, похитав головою цар добрило, що п'ятикласник циган по вуличному та сам по собі таку роботу придумав. Іменно, підхопила цариця злагода. Ну, кажу, то ваша справа можете вірити, можете не вірити. Ну, чого ти такий? докірливо схилила голову набік цариця. Іменно тепер уже цар підхопив. Ми ж тобі добра зичимо, хочемо зробити так, щоб ти був щасливий. Чого це раптом? питаю. Просто так, бо ми любимо робити добро. Недарма ж я, цар добрило а я – цариця злагода. Кидай к бісовому батьку той бур'ян і кажи швидше, що ти хочеш. Усі твої бажання виконаємо. Хочеш мотоцикла, човна моторного, джинсів імпортних наймодніших – усе буде. Кажи швидше, не муч, у мене аж руки сверблять, так хочу щось для тебе. Зробити.